Zotin tonë falenderojmë për këtë fjalë dhe udhëzim e kërkojmë ndërsa salavatat më të mira mbi pejgamberin tonë të, të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të, ti të pastër dhe çdo muslimani i cili i shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ne ndërruar vlej që do të, të vazhdojmë në ciklin e muajit të Ramazanit, ku jemi duke u ndalur me sjelljet e Muhammedit alayhi salatu wassalam në raport me kategori të ndryshme të shoqërisë. Përmendëm në një gjeratën e kaluar, diçkan nga skenat dhe nxarjet dhe rëfimet e sëtë janë registruar në histori në silët e pengamberit selam, me njerëzit e sprovuar, me njerëzit të cilat e, i kishtë e goditur vuajtje e kësaj bote me diçkan nga vuajtjet e kaderit. E, sot të ndalim me rejnë Allahu të bare kjo hotelë me një kategori e, të përvuajtur, të sprovuar, mirë po në aspektin ekonomikë jonë aspektin e trupit e as të ndonjë lëndimi të natyrës së shpirtit por në aspektin e varfërisë si ishte Muhamedi alayhi sallatu wasalam me kategorinë fuqarave si silloi me fuqarat si silloi me të varfërit si silloi me ata të cilët kishin gjendje të dobëta ekonomike e pas sa do të vazdojmë lein allah te barekehu te ala se si silloi me zenginat si silloi me të pasurit me ata të cilët kishin gjendje të komodshme Ekonomike. Djetarët e muslimane, në definicionin e fukarolokut, kanë thanë, fukara në gjuna e, arabe, i bia i cili s'ka mundësi me punu me kurriz. Aba, kjo është fukara, në gjuna arabe. Dërsa në gjuna shëriatit, fukara dëmë thanë, si cili që s'ka mundësi me imbulue shpenzimet dhe hargjimet e domozdoshme të jetës. Që kjo fukara? Pra si cili njeri? ësi li për vetën e vet dhe evladtë të vet s'ka mundësi mi mbuluë ushqimet dhe zhmatjet shtëpinë pra të strehuarit çdo njëra prej këtyre që i mungon apo me zor i arrin ky njeri quhet fuqara e disa vëritjetarve kan thon ai i cili pra fuqara është ai i cili ka por nuk ka për shembull për një javë apo dijava apo tre javë Kjo në fukarat e muslimanve të parës, ta shkandru standardet. Abo oso njerëzit nëse skanë për një vjetë e për djë vjetë, apo për 5 vjetë e dikush komunistët edhe nëse skanë për një sinë vjetë e logaritë vetën, fukarat. Mirë po nga po flasim në standardet normale të gjenë dhe e, e Kasbrit, të sërën e kazbrit shëriati në lau gjeluala të ata njerës. Andaj fukarat është kënjeri i cili nuk gjenë qka e mbulon do mos doshmërin e jetës e vetë. Kjo fukar Pëngaamberi Ali Salatu Selam i u jdon zëdhje ne kemi fol për pasurinë dhe sepse e ka zbrit Allahu Tebareke Teala pasurin Pëngaamberi Ali Salatu Selam i u jdon zëdhje A do me çën fukara pengaamber A zengin pengaamber se ka mundësi me zgjedh Allahu i jilwala e ka bë Sulejmanin mbrat pengaamber Daudin mbrat pengaamber apo ka bë Allahu i jilwala pengaamber edhe i ka bë Zengina si Ibrahimi Alayhi Salam Ibrahim në konë zëngin Ketë, Palestina, shak ka pas Bakëti janë konë tatina Alehi salatu dhe selam Por Muhammed e alehi salatu dhe selam Përshka kësë është vule e pengamberis Pas ti zvjen pengamber Allahu Gjilvalla e ka bo që Zxedjet e ti të jenë zxedjet Më të mirat këti ometit Apo, andaj alehi salatu dhe selam Tha jo, fukara pengamber Dutë jenë fukara Pengamber Gjithashtu kërja ka dhanë Gjibraili Alehi salatu dhe selam, rakijën edhe qumshtin, zxedhe e ka zxedh qumshtin, tamblin edhe i ka thamë Gjibraili a.s. si kur ta zxedh i e rakijen, kishtë e dëviju umetit jëtë, pra e ka zxedh qumshtin të pastërtën, andaj për nga mberi a.s. i donë të fukarat i qmonë të fukarat dhe i bëri fukarat në të tërsin e umetit njerës të cilët hinë për gjimë zdite në gjennet para zënginave të këti umetit, pra për 500 vjet të akiretit ropa të sin vet këtuit, xhimzitet e ahiretit, hin fukarat të jumëtin në xhenet para para zenginarëve. Dhe kjo është prej vlerave të fukarojes. Kjo ka të bëjë me traditën e pejgamberit alay salatu selam në zgjedhjet e tina. Tregon Omar ibn al-Khattabi hadithin që ka nxjerrë Imam Abu Davudi, thot pejgamberi alay salatu selam e, kur i vinte pasuri apo kishte ditore të pasurisë së fituar, thot kishte traditë tina që ua shpërndante familjes edini gratë e veta ua ka shpërnda familjes vetë edhe ka anger për veti këtë tjetër në ka shpërnda sa da ka kjo ka qenë tradita e zakonç me Muhammedit Alei Salatës Sam s'kam bajt shtesa në shpi nuk kam bajt shtesa në shpi mas shumë di që ka ardhë nga Muhammedit Alei Salatës Sam se kur ka dalë luft Alei Salatës Sam ju ka lanë familjarëve për një vjetë buk ju ka lanë familjarëve për një vjetë buk dhe kjo që ka argumendo dhe zër? Se Muhamedi alayhi sallallahu selam ka sin i tërë i mobilizuar para për xherat. Përvet sa më smë ara trupi. Ju ka dhënë familjarëve dhe tjetrën e ka e ka shpërndar. Gjithashtu uh, ka ardhur nga pejgamberi alayhi sallallahu selam ditën se e ka nxjerr gjithashtu e Abu Dauli, uh, edhe Imam Bukhariu thot pejgamberi, thot Omar Khattabi, thot kush liruar Khayberit, ka ardhur pasurin nga çirim i Khayberit, thot pejgamberi alayhi sallallahu selam E ka ndohat pasuri në tri pjesë Dy pjesë për muslimanët Një pjesë për familjen Edhe vetën Edhe për prejtë vetës që ka met Prap e ka këthit e muslimanët E ka ndohat në tri pjesë Dy pjesë minjarë e ka do muslimanëve Fukarave Pastaj, sa me hangër për veti Prap nga jo që ka met Ja jo u ka këthit e muslimanëve që ka centradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thënë alayhi salatu wassalam, "Kullu malin nabi sadaka." Këto pasura të Muhamedit, jashtë asaj çka e ha, këty janë sadaka. Këty janë sadaka për fukarat. E, ka thënë, "Ne nuk trashëgojmë." Do, unë pejgamber nuk la parë mas. Apo andaj Buhari radiyallahu an edit pe detve i, i shoqën në pazar. Edhe në shoqën në pazar. Edhe Ju thot pse spovinim me mor trashegimin e Muhamedit aleyhis sallatu selam ata kan menusi kallem parë e hujumt shkoin ta morin edhe kur kan ard i kan dën kua trashegimia ka dhan xhamin ka dhan edhe xhamin edhe kan dën kua varr ku janë dita parët e Muhamedit aleyhis sallatu selam ata re kan oluli dhe ata nisën të kallxue hadithe kan thon çe trashegimia e Muhamedit aleyhis sallatu selam doon trashegimia e Muhamedit aleyhis sallatu selam kuvezer në hadithe S'kalehën pare Atër i ka ndonë O bërë or, e ora i ra Në ardhëm për pare Ka thonë njëa me ndonë njëse Muhammid a.s. Kalehën pare Pasë të jo ka ka të zhu hadithin e Muhammidit a.s. Ku ka thonë a.s. Ne pengam barët Nuk lehën pare pas Ka dek A.s. Ketë parët i ka dërzuar të Fukarat e muslimanë dhe Tek nëvojtarët Prej, prej muslimanë Kjo ka qenë prej traditës Muhammidit sallallahu A.s. Ketra Prej dhemshuris Dhe ndjesi sëllar të Muhamedit sallallahu, sallallahu aleyhi sallam Me shokët e vet fukara është se Muhamedi aleyhi sallat e sram Shetsoj shumë Dhe vërejhe ndryshimi në ftyrën e ti Kur shifte do një fukara Në mesin e musliman Do gjënë e këtë ras Të cilin e, e tregon shokët i ti gjerir Iban Abdillah Thot kena qeni dit pëj ditve Para dreke me Muhamedin Sallallahu aleyhi sallam Thot ardhe një popull në pesh pi mudharit fiz pe arabve thot i kishte raskapit fukarolloku me tesha të grishura e me trupa të lodhur edhe i mbanin shpatat qase allahut i kanë mbajë shpatat zakonshum thot dhe kur i pa pejgamberin alayhis sallatu selam i u ndriçiu ftira për i mrzijës o kur i ka pa fukarat vetëm i pa u ka ndriçuar ftira fot xjeriri edhe ju ndriçuat fytyra Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem kur i pa çfarë gjendje të mjerushme të fukarallokut janë këta njerëz. Ata re pejgamberi alejhi dhe salam hinishbe ard bilali u thirr ezani u fal dreka. Ata re pejgamberi alejhi dhe salam josit zakonisht se çkunë xhuma ka imt xhutbe. Edhe ka mall. Ne pejgamberi ka pashta traditë o shpesh dëgjoni ne them ka imt xhutbe. Kur ne ka bë diçka ka imt xhutbe sepse xhutbe ka cin ai Uh, do më dhënë Zmadhusi uh, uh, Vendi ku i ka që mesaj muslimanve Ka jim të khutbë Dhe sahabë wa dhe kanë ditë Si të hipën të khutbë Ka diqka Në dëgjoj e tash Ka jim të khutbë Dhe ka lezu di se për e ajetën Ku tëtë Allahu të barëkja vë ta në sërën në njësa Ja ejuhen nasu Ittëku rabbekum Ullëdhi khalëqakum min nefsim wahida Va khalëqa min haze u gjeha Dhe në fund të ajetën Që i lezu në ashpash Dhe Ku thëtë Allahu u gjelë, o ju njerëz, dru ju një zotin, tut ju një Allahu u gjelë, i cili juve ju ka kriju krejtve për një shpirtit. Kedi një të kriju një për ademi të lejtë salatu vë selam. Apo? Dhe thëtë Allahu u gjelë, pasta ju ka shpërnda në për tokë. E kur ju ka shpërnda, ju ka nda në ryskë. Dojka bo fukara, dojka bo zëngina. Edhe në fund të ajitë dhe thëtë Allahu u gjelë, Inna Allahe kane aleikum rëkibë, Allahu e Fukarat Tu, tu vujt E ka pas për njëzë zëngina Pasaj ka lezu fjarin Allah U gjilluarin sërë lë hasher Ja ejuhel ledhina amenu të kullat Oj të cëtë këni besuar Të t'juni Allahot Vëll tëndhur nefësum ma kadëmet ligadim Vëtë të kullat Oj të cëtë këni besuar Të t'juni Allahot Dhe le të shikoje si të cëllip juve Qka ka përgadit për nëjësër Për nëjësër ka thënë Ablajb një basi është akire Dhe kini frikë Allah u gjeli gjelaluhu Pasaj ka thënë a.s. Lethjep dikus sëdaka nga dinari vetë Lethjep dikus sëdaka nga argjendi vetë Lethjep dikus sëdaka nga petka të veta Lethjep dikus sëdaka nga gruri vetë Lethjep dikus sëdaka nga hurme të veta Pasaj tha a.s. Qofte të një qofte hurme? Apo? Që ju dhim të nga ata fukara, që ka i parë? Thot, ardhën do e nësardhë A dhe fillon me dhan sadaka. E njani prej tyre, kishku i kish mbush keset me parë. Suni marr këkesat. Thot Xheriri, suni marr këkesat sa i kish mujt me, i kish mbush me parë. Me të kaluarën kështu i kan bos me kesë i kan majt, i kan majt parë. Thot kur e paon kët parën se sunati majt keset e parëve, thot njerzit u motivuan dhe hini si të callin në shpinën e vet pu nxjer diçka. Derisa u dhan parë, i veshën i u dhan ushim Edhe kur e ndruan ata bamollon pamjen nga e mjerueshmeja në diçka e cila është e këndshme, thotë ju çel ftyrra pejgamberit sallallahu alaj. Nga mrzija ju çel ftyrra pejgamberit alay salatu wassalam. Çfarë argumenton kjo vëzëdre këtu? Nëse hadithi vazhdon. Shikoi Muhamedi alay salatu wassalam ndryshon të gjendje ftyrës së tij kur shim të fuqara dhe ndryshonte kur i shihte musliman se si po vrapojnë i mbulu, nevoja të fuqarave. Nevoja të varfërë Adha njëri ju vezër nëse nuk jeton për këtë vlerë Dhe këtë virtyte Që njëri ju të ndryshon në qeri ati Kur shë fukara Most jeton në ratë edhe në shpineve Ta njëpse e ka fitu me halal Ka o mundësit i kushtot Pone me halal e ka fitu e Në regull e ka fitu me halal Për nga me sa me që ka fitu e Në që da shëtsoj Sa aneve në asilën fukarat Rëthe për qartë Njërë që s'kan Abo, Shpesha raj disa një n Kër fëllëm të këshia Mosilin i këshit pa, pa ushim Se jesën nga se Jam fukara, s'ka nga ba Pasaj thale i salatu e selam Kër i pa këta uh, Do më dhëmë vërapime për të dhan uh, Sada ka thale i salatu e selam Men sënënë fil islami sunneten hasena Falahu eqruha O eqru men amila biha Baqdehu mi gajdi enjën kasamin u gjurihim shej şey. Thale i salatu e selam Kush do të që enzit një vej për i parin islam E merresh problemin e vet, edhe ke atyrat që ka mbo mirë shkaku i tila. Kë i parë që ka dal piensarve dhe i ka mush kesat. Kë ka nxit këtë sahabët me dawn. Apo, njerëzit janë çështollë zot. Njerëzit janë çështu. A ke baur qurbon mir tash, shiko. Tash në Ramazan. Pse shumica ndrojn stilin e jetës? So shumica. Andaj të jeshe bajrami, gjamina, Se shumica. A ndaj ti është mëz bajrami xhamia shprazot? Pse zbrazot? Se domon nuk osht E shumica, është dhersh shumica. Dhe pse është dhersh shumica, mbaz, mirë po ndramazan, thotë marrë piati, marrë pikti, apo njerëzit janë kështu. Andaj tha Allahu salla dhe sellem, kush nxit i parë, ai ka ç problemin e atij që ka ban mbaz, duke mos ju paksush problemin e atij tjetrit. Andaj Imam Shafiu kur e ka komentuar këtë hadith, ka thënë, "E sa ka ç problem vet Muhamedi salla dhe sellem." Ço çdo e mirë që ka bëhet në ndonjë, i ndihni shkonseva piatina pastaj të tjerëve është problem për esat. Pasa e thot Alehi Salat e Selam, e kush bëhet me Islam, se bepë që të bëhet i pari gjuna, në dikush e nëzit gjunaim. A mund të përnë më vëzër, i pari që ka bëhet ka matë, i pari që ka bëhet zina, i pari që ka, ka vjetë. Andaj tha Muhammedi sallallahu alai sallam. Gjdo gjuna që ka, gjdo vrasi që ka bëhet në dunja, i pari, gjdo vrasi që ka bëhet në dunja, mas pari ishko në kabilit, pas e k O menjë dobra si çka bota pa haq mundjon, me 100 apo me 1000 apo miliona, ne ja ri shkon djalit Tademit, ai që ka e kapur vllavin e vet. Pse? Sa i parë e ka bota. Ruju mos u bani parë të keqe. A bani i parë të mira. Andaj thallej Sallallahu alejhi dhe salam, kush bota i parë të keqe e merr junainat e asaj vepre. Dhe këta das kanë nxitën pas asajna, pa ju paksua ktheina çka e ka bota kë të keqe. Kjo ka qenë të ditës për ditës pejgamberit Sallallahu alejhi dhe salam në nxitjen në e, e muslimanët që kanë që atyre të ndihmojnë ato të sot nuk kanë prej fukarave. Dhe janë në gatrast i cili është edhe zbavitic por edhe i dhenshur me Abu Huraira. Abu Huraira, ti që Abu Huraira na i tregon neve shumicat e haditheve. Shumicat e haditheve na i kallzon neve Abu Huraira. E ka im Abdulrahman, në madhërtëtinë që ka alga ka se kanë dikon trotë nën emrat nga transmetimet që si e ka emrin këngjërit. Ky njeri ka pun fukara. Fukara sa sheka jetun xhamin pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Ska ka pas as spija kur djon. Gjineri kur ka ardhe pejgamberes sallallahu alaihi wasallam ka ne xhami dhe ka pas me rak macat. Macat. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka po thirr Ebu Huraira. Ebu Huraira Domazan aj i cili i pergdhel macat. Apo nuk ka as farz as vajhimi pergdhein macat. Ka dikush i doj, dikush i doj, jo, ojtë qështje personale Mirë po kënjëri i ka dasht U konë fukarari s'ka ishëm Edhe ka dhe i në gjëmi Edhe përmësa me, me ka thir Eba Hurejra E shpesh e ka thir e eba Hyrr Herë e ka thir i zoti matës Femër edhe herë e ka thir i zoti maqokën Në më në mashko apo? Një ditë për i ditë dhe thot e bo Hurejra A ditë që ka transmiton imëm Bukhari ju uh, Thot Shpeshar më kapë të uria Sepse kam qenë nga ehlusuffe Ehlusuffe, qëka të më thamë Për nga nësëm kërë e kanë dërtu gjamin E ka bo një dhomë Ka thamë kush vjenë për fukarave E ka bo më adres Kush vjenë për fukarave Pa gruje Pa e vlad Edhe skashpi rri qëtu Dersa të drejtohët Qëtu rri Ehlusuffe Ehlusuffe pse Se kanë gjanë fukaratë shumë Thotë e boreru nga më bon për qëti grupit E shpesh Në kap të uria, këtë njësë ka njëna përshpit, veta, ki ka dhe në gjemi, s'ka posa s'familje, dhe e risa volën u martu ma, ma andet. Atere, thot një ditë për ditëve, e mirësha një gurje dhe e shtërëngojshë në barkë, në lukështë, më stani urien, më stani urien. Thot një ditë për ditëve, filova, sikur në alivanosa, prej urijës. Thot e vishin dhe sahabe, në gjemi, E kërmë shqipëshin që une, une e këmë ndru gjenjën normale, fillojshin me më bërë rukje. Ma së në paska kapë do një gjin, e buhur e rënë, e ti frina. E buhur e rënë, thonë të une s'kisha gjin. Po, dhëtëm, s'kisha hangë bukë. Gëse, aji cili është i prek për gjinit, Allah në arrujtër, këtë muslimatë dhe i shërofë, këtë të zhërën, vuajnë për kësa qështje, aji cili vuun për g Apo dridhat e ka gjeset zot aludojnçe, kanë një lloj çrregullimi në gjakun e tij në nervat e tij nga sëxhini, ka thënë Al-Isa Sallallahu Alayhi, davorton tek gjakun e ri dhe te nerva, i prek nerva. Apo edhe acarohet shpejt, apo është në nerva më më nxituar. Edhe ai cili Agripa ajt para iftarit, ketë dinë. Ndollin të lashët mloja, pse? Se kamrin majë më. Apo e njëri kur sa buk, fillon të më çrregulloj luksi i tij truni i ti, dhe ka mundësime bë dam. Ka mundësime bë dam. Ki ka bë gjësën sikur, oj gjinës. E sahabët kanon, ullët frina. Abo, e shpeshër të të manojshin kamën, dohën, bismillah, ti dale, ti dale e gjinja. Tha të e borera, unë s'kisha, s'kisha gjin. Nuk kisha gjin. Kisha uri. Dëshëm e hangër buk, s'kisha buk. Tha të një ditë pëj ditëve, dola jashtë edhe enale e bube kërinë. Tha e dhe e veta për një ajet, qështë e ka të fësidin Tha e dhe Unë e thotë se kisha gojt e në ajetit Thotë gojt në kisha të bukës Tho isha ndoshtë ta e burera pe kupton që A oh, o kja të lidhë më ajet Ta martë të shpija me hongër bukë Thotë se kuptoj Thotë e nala o merin I thashtë naltë të veti për një ajet Qështë o Apo më fun e burera ka than Unë e di mërë ajeti më mirë se ju Unë gjithë ditë më ajet mirna. E Apo, u në tu, u në tu, e ka ka uria Tho dhe as janë i se kuptoj Tho deri sa më papë i nga mberi sallallahu alai sallam E kure ka papë i nga mberi alai sallatës selam Ka fillu me qesh Edhe ka, ka përdoj Tho dhe kuptoj që ka ka mune Se ka qena i maja Maja i ndjesis Mjera ka kuptu, ka thonë ki i unë të Ki i unë të A të dhe thot, më tha, ja e ba herrë O babaj maqokut Babaj maqok të e ka përgjim I zoti ai ti mirët me ta apo arabtë e përdorë e bu fulan e bu fulan ose baba i e vladit tan ose baba i asaj me të sin mirë mirë po baba te arabë përdor për i zoti i diçka e përdorin zot edhe njerëz në rrug kjo baba i kësaj pune në kuptimin e që kjo i zoti kësaj apo mirë po kjo duhet mu kon me kujdes jo me jo me teprua atare më tha o e bahir tha i thash të përgjigjem ja rasul allah lebeik më tha ec me mua e gajit ec me mua thot më çoj te shtëpia e vet, edhe un ala para dheres, gjni Mrena, penga bede sa selle, thot edhe e, e pa ni got me ne en me çumsh. Edhe i pyeti gratë e veta, kush ka çem pe grave? Ka dhan i kujdes kë çumsh? Thaan ta kanon hadije Rasullullah. Se mësojm gjithmonë ka pyet për çdo en, çka ka ardhur në shtëpi të vet, a hadije apo sadaka. Dajë përmendom fjalën e Haxhjes Qalanit se në shtëpinë e Muhamedit sezem kanë him madhra shumë. Kanim Allah shumë, andaj Për kësaj hirit madhe Grateve e ta që ka than Shumë po hejit së po jet Parë në ti me ti në shpinë një milion e euro Edhe në vundë më së pëtë me një dinar Revoltohet gruja Grateve e sa më revoltohet Hinë gjithë dhe të varë Sjetë kur gjo Ata ish pesher pyrë të a.s. A asa të ka është hedije I than hedije Në regull Ata e remur për nga më bërë a.s. Edhe e thiri E ba hurajra Ta oj ba hurajra E ba herë re deixou këto bi ahlus sufis, ta jo pjesa xhamis shikarin fukarat. Apo thuat transmetime se janë qenë deri në shtatë vjetë njerëz që kanë nejt. Po herë ka dal dikush, erë ka ardh. Për shembull ka mundi dikush, për shembull, ngase si ka ndodha e lu sufë, për shembull ka ardhur njëri bi familjes, po familja ka për zonë, ka thonë ai po, ai po musliman apo? As por as kor, skurgo. Jo. Edhe gruaja kanë dal. Apo kështu i kështu i kanë dërturuar. Apo Deri saj, janë regullu pundja që cu pundja që cu pundja, i ka orë gruje, i ka orë latë, pas ta e ka dalë për aty. Pro herë ka një, mirë po, mesë atarja ka qenë 70 veta. Edhe i thapi, nësëm, thiri, thiri ata që ka janë të veni jotë, e hëllë suffe. Athele, thote e bua rejra, thash me veti, ku del kjo e enjë për ketë ato? Dhe thash me veti, unë jam mahak me ketë. Unë, unë, uzvarita për toke, murë për e nga nëzëram, thash për një po këtu gjithashtu, adhe thot i Blihaqës Kalani, gjithmonë këtu të kerrar, obo të të kerrar, më në kudhija e shtimit të bereqetit ku e ka prejkë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Thot e borera, une e menova vejtës jam ma hak për këtë qumë është, mirë po thot, fjala nuk i refuzohet Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, edhe shkova i thira. Shkova i thira të gjithë. Edhe, më tha, pengamberi s Jep ju të gjithve, edhe ban ju të hizmet. Në qëko, edhe në këtë raport e indeskapi e bu urejra. Abo? E indeskapi e. Kanë thanë djetarët, pika i artë ashtakati e bu urejrës, nëse në bisejt me Muhammedin s.a.s. Kanë thanë, e munë shpirti trupin. Zhe ka po, e këni po njërës, për e përmenë me gjërat e galuar. Kërë di kushtot, rëjra atë se unë të asosë i këtë punë. Parëndër kërë janë në taku njëzit me Muhammed kam bizutru shpirtin mbi trupin. Këpao, për shembull, sot doktori thot kur i is smut, thot menopozitiv. Pse menopozitiv, që me no pozitiv. Pse me no pozitiv? Se ta mushme pozitivitet smunin, qe se shpirti qroi gëzueshëm e, e mun, apo kur mrzitet shumë, ja mun mrzija. Kët rast e morra ai ka al pa kta katit, i ka thon jap ju këtejve. Edhe thot Ibn Hazal es-Qalani qe se do vive, thot as e duhur qe ai icile e bjen Ushimin me jubahis me të kejtëve Ja po, ja mi ja u lanë Misafirë me thonë, ndahane ju tash Jo, ti ti da ja u kejtëve Ti da ja u kejtëve, posë pa, pa, pa, në pamunëci Tho dhe borera, thot dhe ja u kumë quësit sëllit Unë e ma i unti të ja u donë krejt atin vë Thot dhe pitën kejt Deri sa, thot dhe e, e, e përshel Shatë qumështin, mës për pëj kejt E po jes Pëj njani, e kshirë shatë qumështin A jetë për muë Edhe Qoftë edhe pitën konkret. Unë ngo po konkret, a dera thot uveçu me pejgamberin sallallahu alaihi veselem vet. Edhe thot filloi me çejt pejgamberisallallahu alaihi veselem, edhe më tha, o Ebahir, i thash të përgjigjen ti ja Rasulullah. Fa kemë vet tash. Unë edhe ti. Apo andaj thotë bu Oraira, shpesh kam me vet me pejgamberin sallallahu alaihi veselem, edhe shpesh harë kam vet pyetje. Po shpesh çishë na kontrolli veç çojë. Ja Rasulullah, çikë çishë, m'gazojk, çikë çishë, m'gazojk, çikë çishë, gazojk. Deri sa lidhëpëditëve ka qap Omeri e kanal Omer Khattabi. Omer Khattabi qan, na selamun selallahu alaihi ve sellem, jatëngat pa Omer Khattabin, me pa veçori shumë ta kushakon kënjeri. E nidhëpëditi ka thon, o e bora. Ço baba gë tande ditën ka thon me sam ka thon me sam. Ku do unë ku më duam me sam, masi ka ditë me sam. Ka thon çka u bó? Ka thon po çamë u bó, ju shkojim pazarët e Juve me gratë e Juve, unë rrisha me sam në xhami. Edhe gjithë ditë vet sa. Ja rasulullah, ja rasulullah, ja rasulullah. Dejri saprej, a asaj çka po më sa më ka përgjigjuar Burerën, kur e boreren, ka vet shumë i ka thon, o e burerë. Un prastimën vetë çshtëm. Se u, u konfu ka raka net me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka thon që na mbet vet tash, i ka thon po ja rasulullah, ka thon ulu, pe tash. Thot pe, edhe thot vetëm thoj që më sa pe o e burerë. Pe, kjo është prej kan don dietarët, prej edukatës, kur i jep di kujna, mi thon bujrum. Ha apo nëse ai më safirin ngushtohet apo fukaraja ngushtohet më thon merr apo me me e zgjeruaj me e zgjeruaj gjokun më thon merr pe oshtejotja ehlen ose elen rrisë në spitale kit kjo është për me me e liruar fukaral tha dhe më thon pi derisa thot pi ta pi ta derisa i thashë ja rasulullah s'ka më vën nuk qri s'ka më vën atëri tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aqomun si tash me madhën mua edhe e ka marrë nga se ka qenë hedije Edi ene ka peigambëri sallallahu alaihi wasallam. A derthat e peitje edhe peigambëri alaihi salatu sallam e dha meta la. Flasim për mrekullia. Ne gjajm për mrekullia. Orientalista apo na bar, domon mund neri më lezu diçka të gabuar se si ka ndodhur kjo? Kjo është për mrekullisë Muhamedi sa selam kur e ka vendosur dorën dikon, ajo u shtua. Dhe kta e ki obligim si musliman me besuar zguzon me të lëvi zemra asë a grimca e syri kjo është preja sa qëka është vërdetun ka Muhamedi s.a. kjo është të të në kamarmenjë që të ardhët në qështën e Muhamedi s.a. me, me fukarat gjithashtu për nga mërja s.a. ka qenë që e kanë da gjithë mund fukarat me sahadhe dhe gjithë në këtë rasë së me ka të reguar gjalli uh, uh, Ebu Bakr e Siddiqut Gjali Ebu Bakr e Siddiqut Thot Abdurrahmani Vlavi Aishës Gjali Ebu Bakr e Siddiqut Thot kanë qenë që të fukarat e suffës Njën kënë njërë Fukarat e gjamiës Muhammedi sallallahu Aleyhi Vesellem Edhe një ditë për ditë dhe në mledhi Muhammedi Aleyhi Vesellem edhe në tha Kushka ushtim për dy veta Në të morë një ja api qëtu Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kush ka ushim për 3 veta le ta mori të katërt. Piqetu. Nëse bëjmë sa më ka dhënë hadisi, ushimi i 2 vetave mjafton 3 veta. Ushimi i 3 vetave mjafton 4. E ushimi i 4 vetave mëfton 5. E kështu më radhë. Pse? Sepse ajo na muslimana. Apo, nëna muslimana e e shpërndaja, e shpërndaja ushrimin. Ka thënë ku shka ka mundsi, kush ka mundsi për 40 veta le ta morë të 5. Thotë Abdurrahmani, jallë Abu Bekr. Thot i murë, pengamberi, a.s. 10 fukara, edhe i qojtë i shpia, me angërbuk, me ta. Thot e Ebu Bekri, baba jam, thot i murë, 3 fukara. 3 fukara. Thot edhe, hynë më shpia. Biri pa thot, baba jam, ishte i lithë shumë për pengamberi, a.s. Erë, thot me misafirt, edhe më tha, kësura Abdurrahman. Të regojë dhe në në stane, umur rrëman, në nëse ajshës, këto 3 fukara, i usheni, Edhe Ibani domthon godit i, do i mirë. Ka thënë, unë po shkoj me pejgamberin sa'an po ha. Ai s'ngaboi sabër te neje pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Doni ka marr mi safer, i ka marr fuqara, çish ka thon pejgamberin sa'an, letëmorë si çali pri fuqarave, leti usheje te shtëpijave, në rregull. I ka marr, i ka thon djali vet. "Kshire? Domon prit me ta fuqara mirë." Ja qalon djali vet amarat. Ka thënë, unë po shkoj te pejgamberi sallallahu. S'ngaboi sabër pa nejt me ta. Thot, edhe Arnata er Ullëm, edhe onë për ju thamë Musafire, bujrum Hali Ata më thënë, jo, nuk hajnë në në dresatvejnë I Zotishpijës, Ebu Bekri Abdurrahman ju thë Hani, se mu më këllën amanat Më ju prit juve, ajka shku me Muhamedin Sallallahu, aleyhi veselle Ata rëta thënë, jo, në nuk hajnë në dresatvejnë I Zotishpijës Nuk hajnë në dresatvejnë I Zotishpijës Ju ka thënë Abdurrahmani, gjalli vet Ka thënë, h Osh Abu Bakri Siddiku është njohur, është njohur për trimëri të madhe, edhe me familja lartëvete e, e bon disa raste kur e ka shtyë Ajshin, apo edhe thot i thash hani se mos ani më çetniu problem. Edhe ata refuzuan me hangun. Në lavat kanë insistuar, kanë refuzuar me hangun. Kur ka ardhur Abu Bakri, edhe ka thon a hangun fukarot? Edhe thot unë um shef api babës. O bab, Abu Bakri Siddiku lazer. Që konë arroganë Që konë nëmonë njëri cili ka, ka, ka, ka vendos formim të larë familjarë dhe të vetë Ka, ka, ka kryu një familje shumë të fort Thotë edhe unë umshefa se njëpë shepa përën tem Thotë edhe umshefa mas perdës Se i nëndhëm tjetër Thotë edhe kër ardhë Ebu Bekri Kër e pasis kanë hangër fukarat Në tha Ja gënë thëru Fe gjeddao e sabë Në tha O Iran O njërë Iran Apo ka orë në komend O ignorant i ka thonë gjallit vetë edhe ka fillu me doon me e qërtu e gjallin e vetë ka thonë nëse je që të pari ka shpia dil, On, dil. kjo ka qënë prej në të të dushmëri së sahabëve të pengamberi edhe thotë dola edhe dhe është vallajonës kam gjuna veti sa eri kom thonë hani, hani së po hajnë, nuk po hajnë atë ere e ka thirë grën e vetë ka thonë që kini bom me musafirë të mishke u lash po karatë, thotë, ju kemi dhanë ata thonë nuk Nuk kaën pa ardh, aiç kana ka, ka morr neve. Atare Yusuf atare. Ju shush shush, ataj i tregoj thot, po na ofruan por nuk ka nuk ka ngën pa ardh, por ti. Atare ban Ebubakri Siddiku e, e banbe se s'ka me hangur ushim. S'ka me hangur ushim, e prekti ushimin se e ka përgatitur për për mysafirët e vet. Atare Ebubakri Siddiku ua ofron ushimin te tuhanja atë. E kapës një lojtë gjengje e nervoze Se pse nuk ja kan kry punë që ishduhet Thot Abdurrahmani Filluam me hangër Thot hangërëm të gjith edhe nuk u kry met, met ende ushim Të sinë ushim Pas ta e kan kryte për nga mberi Sallallahu aleyhi sallam Nërsa e bubekri për nërvozit ka tanë valaj s'haune S'ha buk Athere E ka kryte ushimit e Për nga mberi aleyhi sallam Për me u shpënda fukarave, fukarave të tjerë Athe i ka thonëja Rasullullah, "Kumbo be se sahabok." M'ka ndërvozu këtë. Ata i ka thon Peygambërit aleyhissalatu vesselam, "Jo, preshe." Preshe bejën se ë uh, do të më prish. Pastaj ka thonë Abu Bakri, "Kjo ka një şeytani." Edhe i ka thonë aleyhissalatu vesselam, "Bal anta abarruhum wa akhyaruhum." Ka thonë Abu Bakri, "Ti je më i miri për tyra." Apo ti je më i miri dhe më më i cili e realizon fjalën e Zotit tebareke, tebareke, ותאלב. Roboja pra, sam thonë, "E ka" uh, po huwa që ta ndryshon betimin, pra mos bë më bej, që s'kimë angër habut. Ajo për që ata si kanë dhënë, edhe s'kan planuar, ajo çështja e tyre. Këtkje do të shka argumenton se pejgamberi alayhis sallallahu selam në mendjen e vet, në psikikën e vet, nuk e kishte vetëm vetën, i kishte dhe fuqarat. Atë i thot Abdurrahmani, gjithmon fuqarat e pejgamberit alayhis sallallahu selam gjonin pozite aj. Çfar pozite i ka marrë? Ka thënë merrti një ja. Marrë tingë, jakos për ndasave të pejgamberit aleyhis salam. Në këto vlezar ka shumë premtimeve do ti shmangemi shumicës, shumicës prej tjerë. ë në ndër rrimë të më të mira, acela është është e njeriu ti xhamurjan. Në këto vlezar vlem për njerëz që janë më kujdestar, kanë pasuri, apo mos mënoj vetë për vëti. E mënoj për shok të vetë fuqara, por do shok të vetë fuqara, por miqtë të vetë fuqara. E mënoj për të gjithë, se nëse se ka shtrua Allahu jëluala, duhet ajë më shtrua të, të tjerë sukacin Muhammed sallallahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e përmendëm rasonin e atyre dy djemve të sa të kanë ndejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë hangur kanë hangur bukë dhe kanë pirë pejgamberi alayhi salatu wasalam derisa pastaj ka ndodhur ajo manovër se ne gabon me qidodet gjithashtu e përmendëm edhe rasonin këto që janë porfshien te fuqarët te ai personi i cili i kafik Fenirat që mos ta morë veç misafiri edhe fukaraja që ka ardhur me hangër se ai s'ka me hangër dhe Allahu xhela e ka lavdëruar e ka lavdëruar ngjarjen ngjarjen e tyre. E për ngjarjeve që argumentojnë për ndjeshmurinë e lartë Muhamedit s.a.s.e me fukarat, janë disa prej fjalëve të tina të larta që i ka thënë për për fukarat. Tregon se Mek ibn Harb, shok i pejgamberit s.a.s.e, thotë që mund dëgjua Nu'manin, Nu'mani shok i pejgamberit s.a.s.e i cili thot ë e, e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili gjat ditës vuante nga uri dhe nuk kishte as hurmë më të liga që ekzistojnë i thoin dakal hurmës kurmo sjet si bisoj kur jo hiç thotë go pa shpash pejgamberin alaihi salatu wassalam vuante nga uri e s'kishte as hurmë vogla për me hangër, me, me largue urijën. Ndërsa, tregon e, Ebu Horejra, radiallahu anë, thot, betohëm në atë i cili e ka shpirtin e Ebu Horejras në, në dorën e tina. Thot, ditë të tëra, një pas një, për nga mberi Allahut, alihi salatu selam, s'kishtë në, në shpinë e vetë, as grur e as milë për të bo bukën për vetën e vetë ditë të tëra, ditë pas dite, ditë pas dite s'ka pasur më të them as grua që më me, me bëa mil prej sa e piati mil me bë me babuk. Do sa tregon Ajsha radiyallahu anha se i si ka treguar Orus djalit të, të motrës së vet, thot ka kaluar Hana. E pasoi ka ardha Hana tjetër. E pasoi ka ardha Hana tjetër e në shtëpinë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është ndej zjarr. Hana ta rabdosh muaj. Apo nga se Hana, e ne, është muaj, filimi muajt të ri. Pasaj jo plëcojt, e pasaj edhe zbejt, edhe përfundon muaj. Thot Aisha, kë, hint e Hana. Pasaj Hana tjetër, tre muaj. Nëske na kallë shporet të shpia. Në të kohë zjarë. A, a mu nëske përpanu tre muaj në mes me kallë shporet. është eran, gjendje fëkëralokje Muhammedit, arihi salatu, vësselam, e pasaj... I ka thënë urveja, se ka posë teze Ajshen, i ka thënë Oj, tezja ime, me çka jetojshi Me çka jetojshi Thotë me hurme Edhe ujë Sa me mojë shpirtin Ki ka qenë Muhammedis a selle E në, subhanallah i ladhim E shikoj arabët E shikoj njerëzi, subhanallah i ladhim Në emërt Muhammedis a se mësa had E sa pijet E a ketëri shkon shtron iftare Me pasurit të majme Me të majme pasurit Ajo qama interesante. Se ha i iftare, njerëz diçka s'ninonin. Ju kimi shtru iftare, thot, kësaj presidencë, asaj presidencë aty njerëz diçka s'ninonin. E atë pas nuk ju shkojn fukarave. E në Afrik, fukarat në Afrik i bojn pyetje o xhallarëve, a ka iftar për neve që s'kenash ka me hadirë. A kuhet Ramazani as kuhet. S'ka fukaraj në Afrik me çka me prish. E pyesin Kur skish kam e prish at një ditë ajo. A muslimant e ata që thirrën islam ju shtrojnë ftarve njerëzjes ndinojnë hiç. Pse? Sepse paska inji pozit atje. Apo e Muhamedi alayhi salatu wasalam fot Aisha më shka jetoj që i tha, domon djalit i motrës vet tha, veç me ujë edhe me pak hurme. Kë ka thënë Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu anha, thotë Ka vdhek për nga mberi a.s. Thotët në raftët e mija Në raftët Kushinën e vogël që e ka pas Thotët në raftët e mija Ska në pas kur gja përveç ujit Edhe një gru i vogël Gru E kanë shtype dhe e kanë hanër Këka qenë gjendja Muhammed Sallallahu a.s. Gjithashtu të rekon Aisha Ma ekele alu Muhammedin Ekele tejni fi jomin Illa ihdahu ma temrun Ka thon Aisha radhjallahu anha E kjo, kjo fatkeçia jon, Allah inshallah drejton dhe na permision të gjithëve. Në Sahar hyn ndit, sabah, paladrek me prishë edhe pak, mazrek edhe në har. Kjo është për fund të Ramazanit, në Ramazan. E basai në akşam, e basai në har me dosta, me shkllase basai për për restorane xhtimarat. Tregon Ajshe radhiyallahu anha. Hadithin e qa xhagizin e Buhariu, thot kur familja Muhamedes sa si ka hungur dy haje Dihaj. Apo ena sabahlık eh drek e bazan 100 një, një herë, apo as që... ka më keqja. Pranomi ia vanua. Apo burrat e mëlçim ia u vanua. Apo siç se s'vaj bo kurjo. Qatër pasardh hanger. E bazan një herë pi xhumit ku çofta ta gabe diçka me hanger. Ndërsa familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjëzë nukallet mu përkatçut e Muhamedit alaihi wasallahu selam. Do të më jetu dën një herë, këto ditë të Muhamedit sallallahu Thot, nuk ka angur kur dhe erbuk Vetëm se e dyta o kanë Vesh pak hurme A këpëtën hurme pa? E na hurme vesh Ramazani hajda A provoje ti me, me jetu e Nëmon, pan e menat ti Provoje, nëmon, kushtimish provoje Mëse provoje Gruja me tabati Qe hajde u le hurme ka A ba, që ka ndonë? Që që ka, s'ka kur gjatë jetën Ba, bela vallaj Ese jena lidh për haje, e na lidh për për ushim ndërsa familja Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ishte nuk ishte çka me angë. Tregon Jabiri radhiyallahu an në luftën e Khandekut, në luftën e Khandekut. Thotë, "Tu e bota at Khandekun atë gropën e madhe që e kanë pas për për me mbrojë pe armikut." Thotë, "Na kapi uri e madhe." Ai tregu më rastin kur pe, pe, pe mesafirluk e ka marr Jabiri dhe ka vënë Rasullullah ai dese ka mbau ushqim veçmarrë dy vete, ai ka marr qetë ushtrirën me veti. Ka pasur rit të madhe. Thotë edhe na dulni guri shkamb i masën e thajshmit. Provo provos u thajke. Thotë edhe e thirrë Muhamedit sallallahu alaihi veselam dhe tha unë po vijë. Apo. Ai the thot <coughs> kur ia pa an barkun e kshtenun i guri dhe e ka shtrëngu fort mos tani e uri. Muhamedi alayhi sallallahu selam. Ai nidë pretendë se disa sahabe kanë ardhur te pejgamberi alayhi sallallahu selam edhe kanë ja Rasulullah janë aturitur edhe i kanë zbuluar barçet me gurzi. Kanu gurrin, a raptë kanu gurrin, tash sot përdorret kjo metodë, dhe lexon edhe shkencat e mjekësisë e pranon se kur shtrëngohat, domodin ja humb ja humbe efektin, qase lukthi kujroi gjant, sidomos ata që ka, kanë kilogram shumë, apo ato kërkojnë shumë me hangër. E kur kur e shtyp, ajo domodin e zvoglon. E ka efektet shumë, ne nuk kemi e, mundësimi vërtet. Kanardhë i kanë zbuluar gurzit. Qyre që të fargjendje jena E ka zbulu për jënë sëram Trupin e vetë me ma shumë gurëzis e ata Ju e keni nuk ka një gurëja Qyre në, Nëse ju një të rritur E unë jam ju rritur Gjithmon ka qenë i ka shëshru e fukarat Me, me njësit er, e vetë Thotë Gjabiri erë për jënë sëram E murë do më thonë atë goditësin Thotë edhe kërja pamë Të shtrënguar gurën në barkun e tina Thotë tre disë kishtë a ngërbuk Sallallahu aleyhi wasallim. Këtë 3 ditë kësë ka hangër buk Ka mujtë Mëshme që u dorë E më hadë buk A kështë imbru këtë bukën atë Shë ka eksistu Por ka dash me Me jetu e qastët e E fukarave Me jetu e njënjat e E fukarave Thotë pengamberi E kapi Hekurën e pegodet Apo Pegodet me shati Atë gurin Thotë dheri se e banit sopa Nga fuqia e madhe Nga se ka argas Nga fuqia e muhamberi Se i ka pasë Fucine Troth 30 burrave Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka gjempre, orsionenca ka treguar dietar nga nga historia e Muhamedit Sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka zbrit ajete, tani do t'i kalojm ata pak më shpejt. Allahu dje ka zbrit ajete në surën Al Anam ku thellahu te bareke ve teala wala terudil ladina yad'un rabbuhum bilghadati wal'ashi yuridun wajha. Tellahu te bareke ve teala mosif porzan fuqarat Dhe se dhe janë musliman e lutin Allahun Në të dit Ka nërd Disa prej kurejshme Te Muhammedi s.a. Edhe i kanë thonë Qysh me folla me ty Qysh me folla me ty Ka thonë qa problemi Ka thonë Bilali nga të Suhejbi nga të Amari nga të Fukara Sjanë klasë e jonë këta Ka thonë përzini E Muhammedi së mi ka shku me një Ka thonë dhe që pak të largohi tibijat atjërë sa të pranë në islamin Allah u ka zbitë minjarajete u e latë të trudin ledine edhe unë rabbe hum un. më zgabomi për zonë fukarat që janë bo musliman më zgabomi për zonë fukarat edhe në fund të ajetit dhe zahe se ka përfënduava u gjilluara fëtë të rudë hum fëtë kuhu në minot dhalimin e banë e i përzune ta di se ti minjarë ma është pizun qarëve e zonë e surin e am ajetit 52 Allah dhe të mëzga, bëmi për zanë fukarat. Se? Se ata kanar zënginat, kanë thënë, së mujnë anë më kënë. Dëmon, sigur i kanë thënë me mësam, na ishë mi bë musliman, ama hekiti këta. Se sjenë anë me një venë, apo? Sjenë anë me një venë. E për mësam, nga mëshira, ti në islam. Dëmon, i ka shku me një atë i largoj, veç pak. Allah dhe të mëzga, bëmi largojve. E bëne i largove, për të tim, bëne Edhe pejgamberi alayhisallahu aleyhi wasallam nga zgjidhja e këtyre jetëve e dhe i ka shtu kujdesin ndaj fukarave. Andaj ka thon, o oh Allah, ma mundso ti du fukarat. Ma mundso të hase fukaraja. Ma mundso që në zemra, në zemrën time të ket dashni për miskinin. Por ata për atë, atë njerëi i cili, për atë njerëi i cili nuk ka. Gjithashtu pejgamberi alayhisallahu aleyhi wasallam i këshillonte fukarat që të nzan pasanikën në vepra. Nit dit për ditë treqon e burreira, erdhën fukarat prej muhaxhirave. Këse shumitës e fukarave të gjibimu hajërve Nga zi kanon pasurit e veta Në shpite e veta Thot kanar të pengambele Dhe i kanë thanë fukarat ja rësullë Allah Na mujtën zënginat I ka tha me mësam Qa puna? Ka tha nja rësullë Allah Na falmi edhe ata falen Na agjerojna edhe agjerojn. ata agjerojn Po, jopin, sadakana, po ata shumë po japin Sadaqana së në po japna Ata japin pare një mojnës po mujnë Ata na mrenëm, shkun lardë A tërë ju ka thamë pengamberi a.s. Dička, me dička, me dička poja, beri, as A të ju tregoj diçka me diçka që ka i nëzini ata. Munish me ezan. Ka thamë pojë e Resulullah. Ka thamë pengamberi a.s. Thuni, tërët e tërëher, subhanallah, tërët e tërëher, alhamdulillah, tërët e tërëher, Allahu Ekber, mazjdo namazi. Shka është të dhe suneti pengamberi a.s. mazjdo namazi, me thamë tërët e tërëher, subhanallah, alhamdulillah, edhe Allahu Mëkber. Edhe ju ka thënë pejgamberi Allahu selam se e bëni këtë, s'ka dikush që bën më mirë se sa, se sa ju. Mosenginat e kanë ikit mohabet. Edhe e kanë bolar ata zenginat, subhanallahu alhamdulilah, Allahu akbar. Ata kanë qanul fuqarate pe pejgamberin sallallahu alejhi dhe i ka dhënë një rasull Allah. Vllaznitë tonë zengina e nitën kët mohabet. Tash edhe sadaka edhe dhikr po bajnë. Na mrinë, e zgjon larg ata. A dheru ka thon penga vera alayhi salallahu alajhi qobega ti Allahu çë ja jep kujt dojnë. Do nëse ani zengin, do ta bani ibadet. O ai dhe zengin, edhe, edhe bani ibadet, ata s'ka kushtse neza adam. Pse i ka thon këta? Se zakonet zenginët ekipo. Zakonet zenginana nuk lidhen për ibadetin ata. Ata janë të lidha për karrikët e veta, e, i si vetë duçoni gjithditën, ka dyçani vet i dogon sikur çapa atë. Mundohet me baje, atë kështu është zakonshmja. A ma zëngin që lidhët për më dhamë fukarave Të radhen atë zëngina E atër ju tha për më sëram E pas kanë bëzë zënginat këtë puna Atër e kjo vlerë Allah Ka da është Allah edhe zëngin të baje edhe Adhuru së Allah u gjë Atër së në zini Andaj, A noj për nga mberi a.s. E bubëkërë si dhikut Pikit fukarave e ka përjeshtu nga Nga hyrja në gjënet Ka tha në a.s. Fukarave të muhaqirave Hin 500 vjetë M Zenginat Mir po hadithin se ka thënë më Abu Davud i ka thënë pejgamberi alayhis salam e Abu Bakrit ti o Abu Bakrit i pari mësmua që hyn në xhenet Edhe të dor kan thonë a ka kontradikt me hadithave jo jo pse s'ka kontradikt nga se Fukaraja pse hi i pari në xhenet 500 vjet para Zenginit sa i Zengini do të mund na lalo lalo na lalo të vetëna për çdo dinar ku e kemi morë çish i ka xhue ket A i të dhonë logari, a i fukarathat veç tesha, të i kam, shkova A dhe ka zeni i djetar, me li kim në dinar U konë nuve, u konë nuve me anije Edhe pak para se me zbrit, i dini, si si janë venët, tatime, kontrol, dogan Edhe, ka ardha i kujdestari, a i cili ka kontrolue Ka ba mos lëvizë e kërku shpi venit, pa ka luka dogana edhe meni kip një dinar u konë hojë djetar, a mu konë fukara edhe a i pari u ka qëhu edhe drejt tete kudilet ati edhe këtan ku e, qka ki jeti këtan së kam asni dinar me veti haci këtan, haci edhe kër ka dalë këtan subhanallah, qështu edhe në akirat subhanallah qështu edhe në akirat qëta më dalë qështu edhe në akirat në këna me dalë përba e këpati kër shkon kufin ka në në alim Njani thot, mu kur s'pom nalë, me që me t'nalë, Allah Si ki ti dinarë në gjep A ma shkon njani ati me 200 mjero vetur A i dhe nalë, nalë, nalë, ti nalë Shkon me, me kamion, nalë, ti, pëse? O ti ki malë A po, me gjitha ato tatimët janë të ndaluar, a shka i banë Minë po përflasim, që kjo të gjendje reale Që ka tha malikin një dinari? Tha, subhanallah, vallaj që shtuat dhe nakhirat Dalë mi për para zotit, s'ki i shka me dhanë Hët Se unë jam kontrektari fort, e po nallu tësh Kuj i fitove? Kuj i hargjove? Me që ka i fitove? A më në shumë paramendu o dhe gjithë? Për zhdo dit me të nallë Për zhdo dit që ka ke jetu në këtë du nja Kuj e more, kuj e fitove, kuj e hargjove Valla i rana Ako kon da dikë pëse e bubekri pojnë i pari Ajo kon zëngin E bubekri kon milioner Në standartin asajkohe Kanë thënë djetarët O kon milioner Ka jetu si fukarat ket parë jeka don pejgamberin e se. Por këtë është. Andaj u kon i pasur dhe kjo është do ta shohim te pasanik, tash nuk kemi te pasanik. Ka hapësirë për pasanik, ama zemrat më poshtë madhe. Andaj i nit petitve e vjetër i Muhammedin, se Muhamedi qen fuqara, janë për katër më dhëve. Edhe ani er një njëri tha, o oh, hoj, a ka mundsi sa ishte pasanik? A ka më tha mundsi njëri me dashka ahiretin, mës me dashkë donja, ama ka pore. Ka pare, o zëngin, nimi dinar, nimi dinar, atër, <coughs> një lirë, një milira mi pasti, një lirë, saj, ta ka 400 euro. Atër akon shumë e madhe, <coughs> ka thonë, pa, po, ka më nëci, ka thonë nëse i ka në gjepë, e jo në zemër. A mëna, e kena në gjepa, jo? E një ba telefoni pak, vetura pak mu, zemëra i dhemë këtina. Shqeqeri i hip, shtipja i hip, se, kur ta këshirë, përshka e të ka i bëllo shqeqeri? Përshka e të ka i bëllo shqeqeri? Shq Për çka je shqetsuar vëlla? Për çka e ke gnu stendin? Për çka e ke gnuar? Kur ta xhesh? Jo diçka për Zotin te barde këto tela. Po ja ka, i ka hipë qafë dikush. Për për për yjetën e saj bote. Meqen se na nuk e mohojna se ka, ka diës zot bon zulum. Apo bon zulum. Imam Buhariu ka dek mbi shtypjes. Shtypës ja ka bën njerëz. Domthoni doni arti i hipë qafë. Mir po zakos njerëzit. pse shkoj te doktorri? Apo më ka hipi ndira thot hoxho. O ke thas pse të ka hipi ndira? Tuhangër shumë, odo. A dojë pengamberi, a.s. i dha mundësie dhe edhe zënginëve që të jenë në grada të lartë. A gjitha shtë pengamberi, a.s. në namazin e tina, a dinë që ka zhiri ma tirmidiju, lutej me këtë dua. Thonë të, o Allah, es eluke fiëllë lë kajrat. O Allah, më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Lute Allah, Allahum Edhe nëse i fukara, edhe nëse i zingim Lute Allah, o oh Allah, më mundësëm i dashë fukara Se vallaj me dashë fukara Ndo më thonë që i e njeri Mësë mi ba qere fukara Mësë me ujë këshirë me ashtrem Një ba të një që E mëse më ka thonë a, Sa e keqë është ajo dasëm Ku thyrën pasanikt E liën fukara Një dhëtë kush e thyrë pe filanin Thyrë Allahum që rrezës zengurjanë sa burrinë rabo është mik i mirë. Apo njerëzit mundohen me kriju atmosfera sa at të nuk i dallë uji lëvala. A do i thaben sa o oh Allah, ma mund sa të duh? Miskinat. Gjithashtu tregon e Budherri Al-Ghafarish o ke penganver es salam, thotë më ka urdhëruar dosti jam Muhamedi alayhis salam meshtad jora. Për të parave që ai ka bërë ka, ka thënë emrani bi hubbil masakin. Ka thënë ka thënë me i dash fuqarat. Edhe, nga të tëre, edhe me një ngat atyre. Edhe mos me këshir në pasuritë e njerëzve, posaç ka më poshtë se unë. Për unsam i kam mësu sa sahabët. Ka thënë mos këshirni në pasuri, taisha ka më shumë. Këshira s'ka ka më pak. Ka thënë kjo është më afër më stanëshmoni begatinë e Zotit. Te kini shtëpi, edhe shkon në këshir di ka çka ka më shumë. Edhe kur është shtëpia jota, kur gjopi është pjesë e tij. Shinjani ka veturën më të madhe, ekipt veturën e vogël. Apo Shi di kam bosh ka hiç. Shi di kush o kiti vermo. Shi di gush, shi di gush, s'ka kam. Di gush, s'ka shnet. Wallahi lejoja sa njerëzin lejoje. E kin Google sot informacioni është shumë i i mundshum. A di në vozës mbot sa njerëzit si çohet sa bashkon dializ. A di sa njerëzit sa çohet sa bashkon i lan veshkët. A di sa njerëzit çohet sa bashkon patjetër e ka të doktorin më mor disa prej kontrollave për më jetu ditën tamam deri në aksham deri natën, nesër prap mësoj e ka. Ti çohu, lviz, bavitësh, atohesh, kit pa parë. Kit pa parë. Kjo është beqatia e madhe Allahu te bareke ve teala. Andaj te alai salatu selam ka than, "Doste jam, mos shira dosh ka ginon. Shira, mos shira dosh ka jan dal. Shira dosh ka nën." Kjo është më afër se mos ta mos ançmosh, në pasurin se ta ka than Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te qon Abdullah ibn Mesudi Sandeveve do kemi chain me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem në luftën e Tebukit. Dhe ka chain nata. Do dhe ka chain njëri prej ë fuqarave e ka bos emrin Abdullah Dhul Bijadein. Abdullah i me petkën e çau me përgjys. Të i kanë e, e kanë emrin ë sahabë. Pse? Sepse ky kur ka emigruar te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem do mo nuk ka pas stesha. Edhe kur ka mritet me sa me ka e ka çau petëm për džims, një anë në alt, tjetër në poshtë. Kush ka vau hax, ihrami e di ç'do nod. Në pjesën në alt, në pjesën në poshtë. Çfarë s'u kanë neita arabë? Jo, ashtu kanë neita arabë, është tradita e tyre. Na fam se tradita e arabëve është në islamit. Tradita e tyre është tradita e tyre. As veshë, as hayas, as bloka, kur dë. A do është e tyre. Mirpo ç'to ka xejt. Thot Allahu ibn Mesuli, thot edhe ë në kët lut ndrojet. Thotë ishte tard. Tho të dhe shku me pengamberin së sëllim Edhe e vërrosu Tho të dhe pengamberin sëllim U afru të aj Edhe i thiri Ebu Bekri dhe omeni Tha afroni Edhe kjo kon fukaraut Kon fukaraut, te e shans ka pas Irpo kan druhjet me Muhammedin së sëllim Adhari ka tham pengam sëmdua Ka tham o oh Allah Unë jam i knasme këtë fukarajan Knasë që dhe ti o zot Ka tham o oh Allah Unë jam i knasme këtë fukarajan Knasë që dhe ti o zot Shikoh Shiqop pejgamberin sam me fuqarat. Si Sh si mos më zgjnos, kët pasurinë ka lanë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi tani dites pejgamberi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam kujdeset edhe për fuqarat e familjarëve të vet. Për fuqarat e familjarëve të vet. Tregon Esmaja bija e Abu Bakrit. Motra e Aisha radhiyallahu anha. Thotë kur mortova me Zubairin Apo is piktinë dyve ka dal Abdullah ibn Zubairi, shoku i pejgamberit alayhisalatu wassalam. Thot kuro martova me Zubairin, thot kish mi pak. Thot te kishte edhe nikali, Zubairi, thot edhe ma pat lan mua edhe ty me këshyt. Do shikonë vëzën këtu? Asma bi Abu Bakri, Zubair shoku i pejgamberit jan martua. Ja ka lanë Abu Bakri, e ja lan Zubairi çikës e Abu Bakrit. A të një që i ka vjen? Pi Pipas, pasanikit O ritm bëllëk Me zhete ka thonë që të e kam që këtë kali Që këtë pak tokë Miru me këto E sot që shohënë se më anë Gratë për lasë tosta Se bajat punë pun. Fatimja Vajza pëmëzëm ka punu Dhe se ju anë ajë durët Prej ati mullirit dorës Edo u ka anë kujtë pëmëzëm Jarë rësullë Allah u lova Bema në shërëtor Ava? Adha, jetë të pashurëtore, jetë të familje, du të më kanë, e mobilizu me pika këta anë. Adha, të na përshimë dhe që shë, dhe të poloj, e buri edhe, du të ketë më mobilizu. Adha, thot, edhe thot, mirë për thot, vikë e randë, gruje me kali, adha, në të botë i kanë këshirë edhe kuajtë edhe hajvanë. Thot, deri sa, e vërrejti, do më në bubekri se sa të mujtë. Atëherë, thot, ardhen disa prejë, dhe von pas olive që arritën te pejgamberi alayhisallatu selam, qoftë edhe pejgamberi alayhisallatu selam e mor një prishëtor dhe tha Esmajs, çoya Esmajs, s'santo shumë. Çfarë u ndodhi atë? Ka dhënë dietar, i ka qukir familart, i ka qunë atë që i ka pasë gat, a janë tumut. S'ka, nimoj. Andaj muslimani vëzot, nuk jeton për vëti. S'ka njëri më si të vogël sa ai i thot, unë vllaçë to për fëmitë e mi. S'kan fëmitë to. E ka edhe tjerë. Nuk duhet njeri me këshirë Vetëm familje vetë për duhet me të e kalue Ma shumë se sa Ma shumë se sa Vetë vetja Vetë vetja E vetë Gjithashtu pengamberi sallallahu Alehi vësillem E kanë gritë qështën e fukarajës Dukë e ndryshuar perseftimin Të regon Sahel ibn Saad et Saidi Shoki pengamberit Alehi sallat e sallam Kaloj Një njeri I pasur Tukon me pengamberi Alehi sallat e sallam Edhe thapem sallam çish edhnis këtbur ata than këtu than me pozitja rasullallahu vallahi ki ka opozit madhe ka thon kiku te lipe numse si vao fjala dy ka thon kiku ndermërcojet e dikush i prano ndermërcimi edhe kut fol e ket e ngoj apo jemi vjen njerë pa kur far shkolle dy fjalësin i ban bash ama por shem edhe kan i firmt madhe edhe ato e ngojin sigur mon kan ai hoxha sheikun islamut timia se jë boni fjama bazar la te Se ato se në të nguat Jëndë janë ngu parët Në po Edhe shujti pengamberi së së sëllë Ma vonë ka përcajt një fukara Edhe bëmë sa më ta Qështë si e, e njifti si këta A të thënë jara sëllë Allah Fukara Ka dhënë ki me lip në mëse Sja japin Me bëmë e ndërmjecu e përzojnë Ka dhënë edhe këtë folës Sja nënvejshë në kërkush Që ka thë pengamberi sëllë Allah Adinë zë ka një më A dini që kanë të gjelë i ma bukhario Edhe për nësëm ta Hadha Kajrum mi mil Il ardi Mithle hadha Tha Që kje i funit Sa kje To ka pjati tjetërit Mumush Që kje ma i khajdi A po A i cili Si të fole Ngojot E kët lipe nësi jepot E kët neja pa, A kje po e thon I ka behije thot, Për zënginin Po e dim që i tja putë dhorë Me a kuptojmë në këta Hajthu i e për fukarani I ka behije sune thua pse sepse na i mot ma ka vrapo pe vëson çka çysh e mot te çka tha alejhi sallallahu vallahi çiki fukaraja i vat me ke tjetrin sa toka kejt kjo ay malli hajrit pse çego imonin imanin s'e ka, aba andaj pejgamberi alejhi sallallahu indryjonte përceptimet përceptimet e njerëzve përsedinut pse të na çu jëllallahu e dim çu jëllu s'e vëllahun që, që, që? allahut na permision të gjithë ya ja rabbal alamin Kjo ka që më rrejt traditës pëngamberi sërallahu a.s. Gjithashto pëngamberi a.s. Ka të reguar se fukarat e muslimanve Hinë gjënet herë Shumë për para kanë orë dhja ditë Një kërë pës shi jetë Një kërë këtër dhjetë më herë Duhë të shpikojnë në melejnë adha u të bare kjo e tëra Të reguar në abullaj ibn Amr Ibn As E kam dëgjuar pëngamberi sërallahu a.s. Duk e thamë A e dini kushhin gj Ata thënë Allahu dhe pengamberi së selëm e dimamir Ata thënë pengamberi së selëm I pari, prit parëve, që hinë gjennetin Allahu u gjilluara Janë fukarat e muhajgirave Fukarat e muhajgirve Ta thëtë kanë emigru në medinën e pengamberi së selëm Ka thënë, të seddubihim u thugur Kufit e islamit janë rujt me ta Wa ju të qabihim u mëkari Dhe të këqia të ruhen kër janë ata gjallë Allahu i ka rrit tokën me praninë e muhajhirëve. Kush janë muhajrit o gazetë? Kush janë muhajrit? Ebubakeri, Omeri, Uthmani, Aliu, Bilal, Abdulrahman ibn Auf, Abu Suheili, Amari. Këta muajrit të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, e kanë lënë shtëpinë e vet për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. Pasaj kanë dhënë pejgamberit alaihi dhe sallam, e k kanë njerëz që janë të parë në xhenet. Vdesin ajojesin ngjoks shumë prej lakmimeve të paralizuara. Vdesin fukara kanë shumë çefe, por hirrë zotit i lajn. Ai sa fukara vdesën, ai ai sa avë kanë pas plupitëre kanë bochet. Aba andaj pa mabasi për dalin e vet ku i tha pejgamberi sallallahu so alajhi wasallam, "Resulllah martoje se kush si kemi rënë në me martuave, mund i mund ata martoina." Andaj thot pejgamberi alajhi wasallam, "Ju thot Allahu xhelelahu me laçeve ditën e qiyametit i thot Melasheve, përshëndet një këta, fukarat e muhajgjirave, fukarat e muhajgjirave, edhe i thonë Melasheve, o oh Allah, ne jemi banor të qilit tanë, ne jemi nga kresat e zgjedor atua, Melasheve, dhe që i batet i banë Allahu të barek, apo thue, që t'ju shkojmë t'ju apë mi selam këtëre, i thotë Allahu të barek, po, këta janë në ropë të mi, fukarat e muhajgjirave, këta janë në ropë të mi, që kur shirë kësë më kanë ba, më kanë adhuru pastër. Pas e ka thënë, me këta janë rrujt kufit e islamit, me këta janë rrujt të këqijat më zbresin tokë, vdes njani prej tëre, e lakmine kon zemër, edhe e man zemër. Atari ju shkojnë me lachët, edhe i përshëndesin duke ingjen nët, edhe ju thënë, si cëllit duke ingjen nët, selamun alejkum, bima sabartum, fenihme uqbedar. Ju thënë me lachët dhe njerëzët e faqerave të muhajrirave ju thonë salamun alejkum. Salam i çov mbi juve, por sabrin çka i keni bë. Se faqoraka vjen të do sabër. Ka thonë sa shtëpi e mirë është kjo çka po hëni. Allahu na bë ofi gjënë të lirë. Ado faqoraja ka pesht Allahu te bareke ve teala. Ka një hadith tjetër se pejgamberi alayhi salatu sallam ka thonë faqorat e muhajrirave hin xhennet 40 para të tjerave. Kanë thonë djetarësimi, bëshmë të dja dithe Kanë thonë, edhe në mesin e fukarave të muhajgjirave Nëse dalohën Shemot Këto him, 500 parakejtve A ata në mezveti Nëse njëni e ma fukarave se tjetëri Hi 14 jetë maherë se tjetëri Në mesin e fukarave të muhajgjirave Ka privilegj Në më thonë, fukarallëku Të allahu të bare kjovë të tjera Ka pozit lartë A ba, ki fukarallëku, lezer Nuk është fukarallëku që ati Alijo radiallahu anë ka thënë, kjo është pjesë e të zënginat, po po e huazojnë në si fragment. Alijo radiallahu anë ka thënë, mukan fukaralloki burë që në evrasë. Mukan muka fukaralloki burë që në evrasë. Po flasë i për atë fukarallok i cilë njëri s'ka mundësi. Adoj për nga mërë, a.s. ka thënë, se ka halal, muslimani ishnojsh. Me hangërpi sadakajës të muslimanëve soi do merr do merr qe don tropin e ka shnohosh o tamam ti shati andajani njerit e pejgamberit sa sa me thejë rasulullah skam edhe ja nisi skam skam bro sigurin insistonte apo minimue e beu sam megjithëse ja kriti nevojën pa wallahi ma e hajër se sa çshtu skam skam është njani mi mor do drum e mi rendite mi, me me me, me manovru me to me dal bazar mi shit se sa se sa me li Nuk është nuk është mirë. Nuk është njëri, domthon me sinu fuqara lakun. Jo, të lëviz, lëviz. Le Allahu gjaja do lëvizin. Mirë po, masi të ke lëviz. Çaq, ta ka shkujt Zoti, ata janë këto për këtë kategori të fuqara laket po flasim, ë, të sa ti ka lavdruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ë ka përmendë në hadith se Allahu te bareke jo ve teala do njëzit, të vinë disa njerëz te Allahu te bareke jo ve teala ditën e qiyametit, do të jenë sigur dritë e djelit e dikush pisavë i ka thë një Rasulullah a jemi në ata ka thë një janë fukarat e muhajgjirem, ti e i pasur do në parë me dalin fukarat sot dhe këta alloja zavendëson njërit, kura fukarat si kushtohet, vëmendjer nuk jepët do më thëmë, theks edhe, a jetë këtë dunja si kur që ka thë në lejë salat dhe selam ndëshkohën kryenest në khiret me rinjale si forme bubrejcit këtë njës në shkelin Kam ndonjëherë në moment sikur ai ka pa njerëz bubreca në këtë dunja, Allahu u jelua, rrizin xhall, bubraza shojë njerëz bubraza ta, s'është tu ka pa. Fukaraja në këtë dunja nuk ndriçon. Ai ndoshta ndriçon me ima, po te njerëzit nuk ndriçon. E Allahu ja thal, ja kthen me ndriçim në ahiret. Flitet për për musliman, hada ta alay salatu sallam, jo nuk është për çellim Zengini, por është për çellim ai i cili, ai i cili uh, është fukaraj prej ummetit Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Gjithashtu, ë uh, Pejgamberi Allahu salla selam, tekon Usama ibn Zeid, po dëgjon dëgjuar pejgamberin Allahu salla selam, do të thonë qumtu ala babil janna, fka kan amat mendhëlha el masakin. Ka thon pejgamberi Allahu salla selam, hadith nga Imam Bukhariu, ka thon e kam pa në derën e xhenetit. E kam qir kush po hepi fuqara. Ne sallahu jalla dhe zë shpesh har pe njerëz, ja kamor gaibin e axhiretit që ka kalzuar, çu ështëu ka menduar. Apo nga sallahu jalla e di të të ardmon, të tashmën, të kaluarën. Pa kufi Edhe ka ka të zu Thot, edhe i shifësha njerëzit të hinë gjennet Shumica e tërë fukara Shumica e banorëve të gjennetit Kanë qenë fukara Va ashabu lë gjiddi Mahbusun E zënginat janë nalë të dhanë dhogari Gajra enë ashaben nari Kadë u me rabihim ilë nalë Mirë po këta në lejtë së vërë sam Këta zëngina s'janë që hinë zjarë Mirë po zëngini dhe zërë Edhe me hinë gjennet jënë ka mu nalë nja Nalë nallëse kimë dha llogari. Pra edhe nëse e kapërcen cikletin e zjarrit komunal, edhe doja hesapë më dhamse, ke pas parë. Ke pas parë. Andaj yeri nuk duhet më lakmu, shikojmë se mos ka thon, o oh Allah me fuqarat. O oh Allah të me fuqarat. O oh Allah ulë ulësi fuqarat. Këto vëzhgojnë garancia si penga mbërë sallallahu alayhi wasallam. Andaj dha penga mbërë alayhis salam tot Imam Ibn Battali, tot që nuk kush për qëllim se shumica e banorëve të zjarrit janë fuqara, se fuqarallahu kujt ka sti në xhenet. Jo. Po e ka shtije vepra e mirë E pse ka thonë vëzëm shumisa fukara Ka thonë se zëngjinat janë ma kryeneç në pranimin e fejes Nuk ka fukarallëku në vlerë në vetë vejtë Se ka dhe fukarallëku kryeneç Mirë pa fukarallëku Ajo gjendja e ullët e njeri ju te banë ma shpetë me pra nuk fejen Por shemur, ti zëngjinat asë një fol A fukara si fol A dhe vëzëm ka thonë shumisa e banorëve i kumpatu hi fuqarat, se fuqarati an jasht moshpejt e pranojn fej Allahu te bareke, fej Allahu te bareke ve te ala. E gjithashtu pejgamberi s.a.v me ka pas tradit qe uh, ushqimin se ka se ha, asht hallalit se se ka shef profeti se ka dhon fuqarajs. Tregon Aisha radhiyallahu anha se njei predzejt ja kanon hedije pejgamberi s.a.v ni hardut. Es nje lloj harducin ne vendet arabe, es do thon i madh jo i vogul, es i madh. E kanë hang marrë të mekës. Nuk ka knej nga ne, është nga pjesat e nxehta të vendeve. Për mësim, nuk e ka hangur. Apo, nuk e ka hangur. Amba jo halal, mo hangur. Edhe bensem ka thonë jo nuk e du. Ata ri ka thonë ai sheh ja resola atja çu fuqarave. Mos e spihatë, është halal, ti u çoj fuqarave. Ti ka thon pejgamberi alayhisallahu selam, la tut'imuhu mimma la ta'kulun. Mos ju u çoni fuqarava që se hani vetë. Si zbatimi fjalës Allahu Xhel Xelalu hu në Kur'anin Suran Al-Baqara, o ju të cilët keni besuar, i jepni bipasoritë e mira atjua dhe mos i nxjerrni por sadaka ato gjëra të cilat juve nuk ju duhen. Ajo, joni thot sa me kalbut që tu merr Allah. Jo, jo Allah, shkoblej e hedhje. Shko zgjelle. Tha Allahu te bareke vetala, "Welasun bi akhidi ayu vat me adon dikush se merr ne çata." Ti kur ja e di ku të fut fuqara sadaka, a ja mer për veti? Si ta merr tradicioni si i ke dhan, i ke dhan diçka të mirë. A mund të sa ti për veti se madh, çka tha Lej Jezu selam, umse se ha kët, që ja halal. Mos ja jap fuqarait, umse do për veti? Jo apo, janë thot, ashtu ashtu çketushim se ha, mos ja jap. Jo jo, mos se hap. Sepse, sepse ti nuk i te dash, a doj pejgambël ali selam e ndëronten fuqaraja. Jo vetëm anë tash tashbrazi tash shtëpin, apo? Janë thot, hajde ti valla, shprazba çtu. Jo. Jo, ndërojë fukarajnë, si pëse fukaraja ka, ka pozitë të madhe të Allahut të bareke Vëtjara Gjitha është të pengamberi, së salem, ka të shërru të taami, taamul velimet Ljudi ale halë ëgënia, vë jutë të rekull fukara Ka të në alejë sëllatë dhe sëllam Ska haje matë shërrit Se sa shërri i një ushimit ndasëm Kanë ardhëve, zëngjinat janë thyrë e fukarat janë anësh Pase ka të në alejë sëllatë dhe sëllam E kushtirë O është vacib me me u përgjigj dashmës së muslimanit ku s'ka haram. Miu ka thon dashmë më e ke se cilë alëzër. Kur ka veç, keni pa tash në Ramazan tash po pa e bërnin nënë. O bó kjo si lloj smuje njerëzve. Po agjeroj ka i VIP. E keni e keni dã? Ai po agjeroj kë. Odezër VIP. Ku ka mund si mu ka sharlatani VIP. E kuptoni VIP. Shumë personi i rëndësishëm ai. VIP nëse zba, se se zban me çujt bileti, po nëse kushtimisht është muslimani osh besimtari i devoshë. Apo, a do keni pa tashiban? Apo, e i ftoi vetëm ata njerëz që mendojnë se këta kanë kanë nam apo? Subhanallahu, shrru طعام. S'ka më shërirë ça ajo. Apo, edhe ata gjithmonë bazon ata se se se, se pi bojna davet, o gjë? i bojnë davet ojë. Umitën ti po davetaj. Ata bandavet ajë çto muzikën ha gjën. Ajë bandavet që shlo muzikën atje. Apo, a keni këtë davet tash? që mota ta runi yazë nuk nuk më intereson as filani as alani. Po sa më çka thon, sherdul taam, çka taami më keq. Ushimi më keq. Pse? E ka veçu fukaraja, e ka, e ka lënë fukarën anash, derisa e ka thirr, e ka thirr vetëm, e ka thirr vetëm Zanginin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar fukarajës të tket lakmit shtuar. Një ditë prej ditëve ka qenë në shok i pejgamberit, e ka qos Emrin Hakim Ibnu Hizam radiyallahu anhu Edhe vetë vetë ai ka ardhur e ka thonë Resulullah me mnimuave, skam. Edhe mëson sa mi ka dhon. Ki ka thon edhe pak. I ka dhon, edhe pas ai ka thon edhe pak. Ata i ka thon me Hasan, o Hakim. Ka thon kjo parë është e jeshilt, e hamël. Shiko po bën sa edhe fuqara, edhe sahabe, po edhe e ka msuar. Ka thon o oh Hakim. Sa i kanë, bërë pak edhe pak. Keni punjanit? Po A thon, "Ma të lë diçka? Nuk bën me Zot çka krijon. Nuk nuk bën me Zot krijon kjo e prish berëçetin, po mëson ka thon kush e zgjat kryën e prish berëçetin. Lejë, lejen e të vjen vet ajo. Edhe ka dënoh hakim. Kjo parë është e rëshilt, e ambël. Ka thon kush e merr me gjërsitë të shpirtit. Po kur ta jap dikush këtu piçefit të madh, merr. Ka thon atar e ka dhe berëçet. Ka thon edhe kush e, e këshire, ha? I jetësinë që aty. Ka thon nuk i jap të berëçet ja ty. Ka thon është sikur ai i cili ha es ngopët. Ha es ngopët. Pastaj ka thënë Allahu salla selam mos o haro o Hakim se dora e lart, o mai e mirë se dora e vogël. Ani pse e fqara. Gjithmonë dora e lart është më e mirë se ajo e cila është poshtë. I ka thënë ja Rasulullah, kur mos lipi. Kur mos lipi. Ky ka ka jetu deri në kohën e Omerit. Në kohën e al-Khattabit kur ka ar plani ska e luftës Edhe ka taku k tipi luftës akon për luftëtarun Luktallahu Oje Lana, edhe e ka e ka thirr Omer Gadono Hakim as marr pjesën tani, po dhan jo se marr. Atë ka dal hutbe O Ibn Khattabi, ka thon o njerëz, dëshmoni se ja dashh e kis pëmer. E her pas here ka ndodhu ka shqiptu, njëri ka ndal gaton, o Hakim, pse s'e marr pjesën tani? Ka thon UH, kështu kështu m'ka ndodhe pejgamesa, m'pat thon mo Hakim. Mos se që dunia, njah... thon, Mond... nuk nuk ngop po shkurr nëna vetëm asht takon edhe mos mos, esgjat, mos esgjat kokon. Prej, eh, e zgjat mos e zgjat kokën. Kjo vlezë kanë ardhur shumë prej hadithe nga pejgamberi s.a.s. që pejgamberi s.a.s. i kanë ndihmuar eh, fuqarat dhe i ka i ka eh, trajtuar me respekt me me respekt të madh. Gjithashtu nga Aliu radiallahu an ka ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi dhe ve vetë eh, familja e vet i kanë hipur më çardhë, por me Aliu me Fatimin kur i kanë hipur isme çardhë, mësom ka, më ka refuzuar. Ka u transmetin te tjetër nga pejgamberi sa selam hadi i shaka gazit imam Ahmed dhe hoja i ënor Sheikh Shoaib Al Arnavuti uh, ka saqsuqe hadith ku lu shpyet pejgamberi alayhi salatu selam nga li opsesponai apne usmechari rasulullah shiko që ka thënë o sam ka thon la utikum wa adau ahla sufati talwa butunuhum min al jua ka thon juap juve etila fuqarat et et e sufes xhamies barçet etyre sigllën e pshtigllën prioriës un ju juve to be his mechar A unë e kam fukara, i ka logaritë cikur të vetë, salallahu aleyhi, salallahu aleyhi, vësëllem, pasaj ka thonë, la u khedik, la u khedimu kuma, ka thonë, sujab, izme qanë, sepse kam fukara me veti, kam fukara me veti. Kjo qka argumentanë ka thonë djetarë, ka thonë nëse njëri ju, është këto vlejnë për njëri që kam ma i pari, është, nëmonë, thirët për, për shumë, nëse njëri për shumë o plak, të plakë, edhe Mos shëlder vetëm atërat ngatve, më u bë mirë. Jo, dikjë këta të të zot kanë nevojë me, me me ju dhanë dhe me me ju me ju ndihmua. Gjithashtu pejgamberi alay salatu sallam shpesh arkurvën tim kurvën e kur kur fuqarat ju jipta edhe imsonte. Si imsonte e parve në rrosin ju thonte muslimë merr do dru puno. Tal ibn Hazaras qalanë, më jese me punu me dru, natkoh llogarit sigur Jo vepër, jo punë e madhe. Një ditë për ditë më tregon Enes si ibn Malik se një ditë ka ardhur dikush me lik. E bën sa mund i ka nxirtë të thonë, marrën miell diçka. Marën biel diçka. Marë punoje tokën. Lvis. Thonë, unë kam të ndihmoj, nuk ka problem. Do samo qoni jon, unë ndihmoj. Mirpo mos e banti tash adet se je fukara, edhe un dash po rri vetëm me të ndihmoj dikush tjetër. Jo. Allaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte zakon, edhe, edhe i ndihmonte, edhe i mësonte çka i donte, lvis tash. Lvis mu noi o tash, do ti ti prej te garkot, nuk është vetëm e dhursh ti ta ta rrish az, andaj tha Alaihi Sallatu Vesselam, nëse një ani piuve e kanë ni filiz në dorë, far, por më mbjell. Edhe ka nis kiameti më bó. Kiameti ka nis më bó. O du përfunduën joja. Ka thënë Alaihi Sallatu Vesselam, si të munët me melë të melë mbjellën. Pse e don Allahu xhelaluha punën, jo të komunistave. Punën për hir të Zotit xhelal xelal. Pune për, për me rrujt familjen Puh, pu, Andaj thot, kër e kan pytë Sofjanët Thëurin Këni paket hoshtë matë E kan pytë Sofjanët Thëurin ka thëmë Qëka dhe trimnija? A po, të zako një që një që të trimnija mushtime njërzi Tha edhe di një qëka dhe trimnija? Ha? El kesbu min el halal Val infaku al el ejel Tha trimnija me fitupi halalit Edhe me rrujt familjen Qëka dhe trimnija? Ha? Trimnija? Ha? Wallaj trimnija në këtë gazep Sot botës harami është përnda me të madhe A i saleta me punu me haram? A i saleta me punu kamat? A i saleta me vjetë? Saleta me korruptu e? Shumë leta! Saleta me punu me raki? Shumë leta! Sa arana sot me Beq me halal me fitu Edhe atë halal me aqu familis Familis me rujt A të dhe da Sufjan e theuri Trimnia është me punu pi halalit Me shpenzuet e familia Tek familia e jote Edhe gjithashtu për nga mberi E u rejnë te dhe dëmbelijen të më gjithë se i donë të fukarat i respektojmë të fukarat se donë të dëmbelijen njërën i të ashtët e masi në islam fukaraja sulika anësh a ba, une fukarajam jo, a ba e mësëm ka tëmë dora e naltë është ma e mirë se dora e poshtë a ba, musuban me zorti fukarat a ba, musuban me zorti fukarat leja natyrës, leja kaderit leja zoti gjellë gjelalu a da i tha a.s. la tahillus sadakatu liganijin Walali dhimirratin se wijin Thale i salat e salam Se ka halal sada kajen A i cili ka Për i duhet alema shumë Më njës ka njësë njësë zngopën me kur gjo Ka njësë pasanik Berëm edhe pak më më smerë, Se ki halal Ka thonë dhe nuk e ka halal A i cili trupin e ka të fort A i shkon ushtronatje Për muskuj E dhe babëzat e a i gji dhe pare do të më siguroj fri muskit fri bon, bon, ja po. edhe bart apo mos e bëj mos po, e bëj apo edhe ec a ke vau ti shëcin do më unë ki i fortë apo forca an Zejnallahu forca më jutullallahu xhelalul forca mos të bëh haram çka më fort provom mos me kshitalla më di sarana provoj ti më shkum pazar edhe as në femër mos me kshit edhe kimë pa po, kimë me... ata që ki më thon po çka kanë çka kanë kanë ama më shkum i fri muskit me hapa e me ku diçka djema bombona e nuk shkon A të e thave nësa më nuk e ka halal Mi fri, një, njëri ka trupin e shnosh Se u i, i shnet shumës Ka shnet Edhe lipare Ska mund si, pa, ki nevoja, pa Së një del, pa A më te ki trupin e shnosh Ska mund si me dhe dhanë uh, prej Fokara, gjithashtu pengamberi Se selim dhe më këta përfundore Për, fundore, vezir, e për uh, zxatin e koos uh, Pengamberi, alai salat dhe salat Vin të shpesher uh, Dikush dhe e pytë të jera, ja, sullallah Po vin lipsit e dera Spokam shikam i dawn. Edhe saqalo mo saqtar. Qofte dhe me pak. Ka don çka i Resullullah me pak, qofte dhe ni thundër të kafshës. Jepi. Msojo mu dha. Apo edhe leja ato mohabetet e këto, edhe ato vezvesat. Oja tash po lipin por për, për biznes. S'është puna jota ajo. Ai gjithë ditën rrug po ri. S'është puna jota ajo. Fa amma sa'ila. Fa doja u saiber këtë atë i cili lip. Fakti që ai e ka bën po vetën me lip. Themo somer mata. Ja pe, qofte donë 1 dinar, qofte 5 dinar, apo qofte 10 dinar. Apo, a nëse osht pe atëra osh të thot ai është kryenësh. Ka, thot janë thon si marr në çkaç. Unë vetë aldeqë, të thonë, si e vete ku pande s'thot, si do çkaç. E sido çkaç, ajo është, po ti e ke kryenë mar, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Bi n'ezzallahu nuk e kshir në ahirat." Se kshir hiç në fuqara kremad. Edhe s'ka, thotun e zvozi ti vetë Mercedes. Haz ngonda. A vone dot shpirin ja, po i spiër. Nuk ka mundësi më po kërënish me zotin xheloa. Mir po, lip. Që ti. Shikova s'u ka thon. Thundër. Thundër e dijet. A e kuptoni thundrën? Për para kuajve ja kanë nu aty. Edhe lopos, që të ecë më mirë, më zvrad. Apo? S'u ka, kiti një thundrë, po? Jep, ja. a e kide ni thundër. Po, jap ja. E pse më ja dawn? Mos soju më dawn. Kjo ka për të bëjë me tatimet pejgamberesë. Dhe zë te fukarat ka shumë nga se kët Këtë hadithet të pengamësëm, janë në rrët fukarallot, këtë pengamësëm, u kamë prej fukarave dhe i ka da shumë fukarat për nga beri alai salatu selam. Mirë po me kaqë po e, e, e përfundojnë, në e lusë pëllohën të bare, kjo tërë që Allahu Gjeli Gjelalu, nga mundëson që ti duam fuqarat ti muze matona me dashuri per ata zot nuk kan el ushallahu te bareke ve taala qe zoti onjel jlaluhu namunson qe te jetojna me islam te zhvillohemi me islam namunson allah o jeluala qe dite te ramazanit allah u te ket bo qabul namunson allah te bareke ve ta tamrin naten e kadrit el ushallahu jeluala qe zoti on te bareke ve taala fuqarat qudishen allah te dihman skam norrat nevojtarat bonjakat yetima te vejat allah o jeluala تنديهمان دت مشيرال ووجيت وعلتصن اليس في الله تبارك وتعالى و الله جل جلاله امتصنت يتوي م اسلام تندرويت م اسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين